A furisită vreme, așa-i domnia ta. Da, urâtă, Herarule, da, dă că mă grebesc. Și acum ai găsit și domnia ta să umbli pe drum. Dar încotro. La Argeș. Atunci, e grabă mare? Vite de departe? Lumea-i mare, Ce Care să fie război? Cine știe. Maria sa vodă mă cunoaște. Am luptat la rovina râturi de măria sa. Era un Uite!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 în altă parte, nu avem ce căuta. O fi adevărat că păgâniei se pregătează să treacă iar durerea. O fi? Trebuie să ai vreo treabă cu Maria sa? Sunt negustor. Apoi, în fierăria mea se opresc toți negustori. Am ajuns să curoșii ce marfă duce fiecare. Așa că domnia ta, păi fi negustor, dar ai altfel de marfă. Gata, fierarule.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 Vreau să văd armurile ruginite și de al strănașilor. Vreau să le aud inimile bătând sub istoriei și ochii, mai ales ochii străbunilor mei, care mă privesc scrutător din darături nostru. Sunt domnul țării românești, unul din șirul lung al domnilor acestui pământ, așezat la răscruce de neamuri, de la ceasul acesta se înceapă ziua din tâia mea și toate zilele și toți ani. Maria ta. Vișa. Acum întoie un nopții. Iartă-mă, Doamne. Ei, știi doar că mă bucur totdeauna când te văd. Se apropie primejde? Nu știu, Vișa. A chingit trimereul Dunării și ne pjorore satele. a se pregătește pentru un război mare, nu? Nu știu, Vișa. Aștept de câteva zile că nici noaptea nu dormi. Știi și pe cine aștept? Nu.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 Tată. Poate C Francis, Capitan Ioan, n-ai fost urmărit? Nu, m-am furiozat cu grija. Voda așteaptă, și în noaptea asta, ca în toate celelalte, de mai bine de o săptămână. Pe cine? Pe cine așteaptă voda? N-am putut afla nimic, Seunioritatea. sol? De unde? Și cu ce sol e? N-am putut afla nimic prin dumneavoastră, Capitan Ioan, din ceea ce pune vodă la cale. Voda e un câine. De ce nu veți lătratul câinilor ca să-l poți să înțelege?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 Omul pe care îl aștept de atâtea zile și nopți. Da, un negustor care îmi vinde fără bani. Ce-ți vinde fără bani? Viitorul, doamnă. Negustorul acesta cumpără trecut și vinde viitor. Nu Numai să fi găsit marfa pe care o caut eu. Te rog, doamnă, lasă-ne singuri. Am înțeles, mărieta. Să treiești, Maria. Ridică-te, vâlcule. Nu pot îmbrățișa oameni din genunchiați. Bine Bine ai venit.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 Se tot zvonește că împărăția aia mare a lui Mohamed tot ne încearcă la hotare. Nu știm ce ar fi vrând, că n-au iara stâmpăr, Maria. Uitat Au uitat ce-au pățit la rovine. E, așa uită omul ce nu-i vine la socoteală, Măria ta. Dar poate că-l mă aduce noi aminte. Dar eu cred că n-ar fi rău de n mă împăca. mă de Dumitre, așa gândești dumneata. Apoi și eu tot așa gândești, Măria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 După cules, să stați pe acasă, am să trimit după voi. Omsta, măria ta, Așa, mergeți cu bine hai. și să nu uitați ce ați gândit în dimineața asta. Hai, hai.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 <laughs> ce te tulbură, domniță, de ce tremuri? Vișa, Spunem drept, sunt frumoasă o, Ca nimeni altă domniță <laughs> Să știi că nici craiul Ungariei, nici regele Poloniei Nici despotul Serbiei și nici chiar împăratul Bizantului Nimeni, nimeni, nimeni nu are o domniță mai frumoasă Decât domnița Arina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 Ca toate basmele pământului la un loc. Să mergem, domniță!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 Toată viața mi-am pus-o în slujba țării și a oamenilor ei, care mi-au dat și întrebările și răspunsurile. Uite-l pe spătarul Sin. Ce vești ai spătare? S-a întors? Nu. Am vești ferele, măreata. A sosit un călăresc de la A Atingi au trecut acum trei zile. Dunărea și-au prădat patru sate. Apoi s-au retras cu pradă. ți au murit? Mulți. Cei ai noștri? Destui. Destui. Destui. Vreau să rămân singură.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 În care am îngrămădit toate visurile noastre Voi ajunge vreodată oare la limanul pe care l-aștept sau nu? Da, ce Maria e? ta? Ce-i spătare, sin? De-abia ai plecat Musa Celebi a ajuns cu bine la chilia Așa curând spătare Se grăbește Musa Celebi să ajungă sultanul, măria ta Car ar ști cât mă grăbesc și eu Mâine în zor trimite călărețul înapoi spre chilia cu vorbă de la mine Că de azi, în cinci zile, Musa Celebi a la curte Prea bine, măria ta Musa Celevi, fratele lui Soliman și a lui Mohamed, vine la mine să sta în pacea între țările noastre, la mine, care l-am bătut pe tatălui, pe Baiazid. Ei, planul meu începe să devină adevăr. Nops de veie și de gânduri, n-ați fost în zadar.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 pe Musa celebi. fratele sultanilor Soliman și Mohamed și al treilea fiul a fiu al lui Baiazid, răposatul. Venim la curte pe Musa celebi! niciodată, măria ta! Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, Bine să facă pace între noi și împărăția otomană, capitanul Ioan! Numele cui vrea să facă pace cu noi? În numele lui, capitane pentru că Musa celebi va fi sultan, ca fiu și urmaș al lui Baiazid.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 Dar mintea nu poate înțelege o prietenie între noi și împărăția otomană. Împăcare În păcare nu încate ta, așa să știi. Măria ta! Măria ta l-a bătut strașnic pe Baiazid în două rânduri spre cinstea Măriei tale, făcând să se vorbească despre aceste izbânzi, până departe la curțile împărătești din lume. Scrisori de laudă ai primit de la regele Sigismund al Ungariei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 Au brațul măriei tare obosit și nu mai poate ține o spadă? Unde este luptătorul neîmplicat de la rovine? Ar râde aia zid în mormântul lui, dacă ar vedea că acela care l-a bătut ieri, astăzi se teme de doi din fiii lui și pe al treilea e gata să-l primească la furte cu cinste! Nu, mărie ta, datoria noastră este să ne batem, cât despre acel nelegiuit musa celebii, eu zic să-i tăiem capul pentru a-i pedeți nerușinată îndrăzneală de a călca pe pământul nostru! Mâine, când va sosea aici, cheamă călăul și poruncește să-l ucidă! de față cu noi și cu copiii noștri ca să ne arăt vitejia mării tale și aruncă capul pe celălalt mal al Dunării după ce-l vom fi scuipat ca pe-o spurcăciune! Ha, ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Hai, hai, Capitanul Ioan a terminat, dar eu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 Noi nu știm cine-o fi născocit dar pacea e un dar al oamenilor, poate cel mai curat dar pe care și îl pot face. E, de a putea topi săbile într-o zi să ne facem pluguri din ele, măria ta. Da, și eu, măria ta, zic, dacă poți adune pacea și te vom cinsti noi și urmașii noștri. Da, mai, mai.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 De ce atâta grav, Când pleci de la curte, te vor însoți doi oameni din garda mea și-ți vor sta alături două zile încheiate. Da, două zile, ca să te poți descurca mai ușor. Maria ta, eu zic... Să ne vedem cu bine, signor Francis, după două zile. Voia mea este două zile încheiate. Drum bun! Maria? Ea spune-ne ce scria în surul acela trimis de Signor Francisc, regelui Sigismund: Că prestimații de români sunt trădători și că Maria ta să fie alungat din scaun. Din, din păcate, nu scria numele aceluia care să-mi ia locul. Dar vreme de două zile, Signor Francisc, nu va mai putea trimite nicio scrisoare. Și acum, Capitan, dumneavoastră, pregătiți-vă pentru mâine dimineață să l primim pe Musa ca pe un prieten. Tata. Acum când am rămas singuri, vreau să te întreb. Capitanie tăi te iubesc mai puțin ca altă dată?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 Mâine, când va sosi Musa celevi, da. îi ieși înainte la porțile cetății Argeșului.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 Se pentru cinstea măritului nostru aspete, Sultanul Musa Celevi.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 fără să mă gândesc la tine, tată. Atunci nu voi mai merita să mă strigi, domnita ta dragă. Arina. A plecat. Oh, Arina. Mariata! ta. Tu, vișa. Eu, Maria ta. Cât mai e până în zori, vișa. Nu știu, Maria ta.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 Mereu, capele tale clocotitoare și adânci. Eee, ne asemănăm noi amândoi, oltule, pentru că suntem români. Ta, spătare, da, Maria Măriata, da. Banul Dragomir se apropie cu oaste dinspre Severin ca să ajungă la argești și să în împreună. Am trimis știre de la Maria ta ca să se adune oameni de la Chilia și Brăila până la țărmul Mării și să ne aștepte toți la cinci ceasuri de cetatea a În Almaș și Făgăraș, capitanul Baldovin a strâns mulțime de arcași cu care va coborî pe la Bran până la Târgoviște, unde așteaptă Ordinul Măriei tale. Bine, mâine dimineață pornim spătare.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 Păi bine, cum să fie? Fine, planul luptei, își știa dinainte. Știam mai ales sfârșitul că trebuia să i batem pe turci, adică. Uite-l, uite l și pe tata vine din tabără. Măria sa asta de vorbe poștene, înseamnă că nu mai e mult și începem. Da, Ce vă da. vorbice? Nimic, Măriata. ta! Scoatele noastre s-au întors? Încă nu, Măriata. Dar iată, se apropie niște ciobani. Întrezi, Măriata. Seara bună, Bade. Măriii tale vreau să-i spun o vorbă. Te ascult. Vorba ciobanului e cinstită.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 încolo de pin munții au să cânte înclinați pe frunte brazi fojni, apele ori porni, pe văi alergând sub lună cântând stelele sclipind cântecul îl prind și în cer lor purtat tot din stea în în într-o zi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 după ce-o-mi câștiga bătăria. Să trăiești, Măriata. În da. spătare Măria Ce larmă sau de acolo? s fi rătăcit vreun dujman prin tabăra noastră? Ia-ți... Ah! Musa celebri! Măriata, iartă-mă! Ia-te uita! Sultanul turcilor... S-a am scăpat cu viață, iartă-mă, Mariata fratele meu, Mohamed. umblă după mine să-mi tai capul!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 dar românii. Mohamed vă va învinge. Dar nu ne va cuceri. Dacă spătare o să fie dus până în afara taberei noastre și lăsat liber. Lumea e mare, Musa celebi. Du-te unde îi vedea cu ochii și păzește-ți capul să nu te ajungă ea taganului Mohamed. Cât despre noi, nu ne purta de grijă.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 se c'è libertà che capita c'è il mai mare intanto al vostro di arne a tornare se fie è c'è a non dire a popolino I-am văzut, au luptat alături de mine pe cai, unul în stânga, altul în dreapta. I-am văzut, tată, și Basarab striga, Lovește, Mihail!" și lui voi striga, Lovește, Mihail!" Iar ei s-au luptat că niște zmei călărit printre soldați și le sunt cale liberă în urma lor. Și când izbând a început să se încline de partea noastră, deodată s-au făcut nevăzuți, anândoi. Mihail, pe azi înainte vei domni alături de mine, pentru că i văzut.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 Spătarul n-a mai avut timp să vă aștepte, a murit iar domnia mea a rămas fără spătară. Capitane Vâlgo, vă dai comanda capitanului Roman, de azi înainte ești spătară. Și acum ridicăm tabăra și plecăm cu toți la Marea Cea Mare.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 da parte la mare a ciamare